בראשית, פרק מ"ה ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. ולא עמד איש איתו, בהתוודה יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי? ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ויומר יוסף אל גשונה גשו נא אלי, ויגשו, ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה, ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם.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 והכל נשמע בית פרעה לאמר, באו אחי יוסף. ויטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו, ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך, זאת עשו, תענו את בעירכם, ולכו בואו ארצה כנען, וקחו את אביכם ואת בתיכם, ובואו אלי, ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ואיכלו את חלב הארץ. ועתה צוות, זאת עשו. קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשכם, ומסתם את אביכם ובאתם. ואינכם אל תחוס על כליכם, כי טוב כל ארץ מצרים, לכם הוא. ויעשו כן בני ישראל, ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה, ויתן להם צידה לדרך. לכולם נתן, לאיש חליפות שמלות. ולבנימין נתן שלוש מאות כסף וחמש חליפות שמלות. ולאביו שלח כזאת, עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים, ועשר אתונות נושאות בר ולחם, ומזון לאביו לדרך. וישלח את אחיו, וילכו, ויאמר עליהם, אל תרגזו בדרך, ויעלו ממצרים.